أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنجاء والمرسلين على آل والصحب يتبعين سبحانك لا عملنا إلا ما عملتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي خضري ويسر لي أمري walil hamdalah minallahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh pertama-kali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa yang memberi kesempatan kepada kita untuk kita menghidu udara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar kita menjadi insan yang suci saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala di atas sekian sekian nikmat yang Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita, adalah baris-baris wahyu nikmat yang Allah Subhanahu Wataala pinjamkan kepada kita untuk sementara waktu. Contohnya, maknati Allah sekalian pada pada pagi ini. Saya tidak membawa tajuk uh, Salat jamah Memandangkan Kita akan berguna dengan Ramadhan Maka pada pagi ini Ingin saya Mengajak orang Untuk sama-sama kita menghasabah kembali Renung kembali Tentang uh, Puasa Puasa dan silapit Cakap jadi kita nak beramalan Amal, kita nak ya, setiap amalan juga kena ada ilmu Ya, kita sembahyang Kena ada ilmu Dan puasa juga pun kena ada ilmu juga Ya Supaya kita keluar daripada Orang melakukan ibadah Dengan cara Saklik, ikut orang Puasa, kita puasa Bagaimana poshul sebenarnya kita pun tak tahu. Saya tidak membawa poshul. Saya tidak tahu tidak. Tetapi ya, tak. Ya, -tid. ini saya tahu. Insya Allah. Di di mana kita ya Allah sekalian Sebelum kita terus berbicara tentang poshul terlebih dahulu kita kena tahu apa itu takaran poshul. Poshul mempunyai dua pemertian, ya setiap perkara tuan-tuan, bila nak ditarahkan dia ada dua kemertian satu sedikit sudut bahasa satu lagi sedikit sudut istilah kuasa kita sebut, kuasa dalam sudut bahasa ialah menahan diri daripada sesuatu sama ada kata-kata ataupun makanan menahan diri daripada sesuatu, apa juga usah tahankan diri kita Ya, Maka dipanggil puasa Kita tahan diri kita daripada berkata-kata Pun dipanggil puasa Kita tahan diri kita daripada makan Pun dipanggil puasa ya, Kita tahan diri kita daripada pergi ke sana Pergi ke sini pun dipanggil puasa Ada sudut istilah Ada sedut bahasa Manakala di sedut syarak Ini yang kita nak ambil Ialah sedut syarak selain istilah dari segi bahasa dia lebih umum daripada istilah manakala puasa dari segi istilah ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari disertai dengan dengan niat itu dinamakan puasa jadi bila kita sebut puasa ada kita diri kita daripada melakukan Perkara-perkara yang mematalkan Paswa Apa perkara yang mematalkan paswa Nanti kita akan berjalan Ada masalah di diperang Bila kita menahan diri kita Daripada perkara mematalkan paswa Iaitu bermula daripada Serebik pajak Sebab itulah dalam tindak-tindak tua Ketua-tuan pajak ini adalah dua Satu dipanggil pajak sekarang yang kedua pergi fajar solat. Fajar kajian ni fajar malam tak masa waktu lagi. Bila naik fajar khadiq baru dia masuk waktu subuh. Nah, jadi bila masuk waktu subuh tak boleh tinggal makan. Ya, sebaik fajar tak punya fajar solat. Oh, eh, fajar yang tanda masuk waktu waktu subuh. Jadi setelah bermula daripada terlihat kajar Hinggalah matahari urut Terbenar matahari maksudnya maghrib Dalam lingkungan masa itu Kita senang diri kita Daripada melakukan perkara-perkara Yang boleh membatalkan Membatalkan kuasa Kadang-kadang kita lupa Kita hanya Kita hanya menjaga Diri kita nahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kita bersungguh-sungguh menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tetapi kita lupa. Lupa kita nak tahan diri kita, tahan nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Jadi lupa. Memang kita boleh tahan tak makan sehari. Memang kita boleh tahan mampu untuk tidak makan dalam masa satu hari. Tetapi belum tentu pahala kita sama dengan amalan yang kita lakukan, kualiti dia. Kita boleh tahan jadi kita daripada melakukan perkara yang membuatkan puasa tapi... Yang mana badan pada kita tak mampu dah. walaupun syaitan ikat tetapi nafsu kita rupanya lebih kuat Kita kalah dengan dengan nafsu kita. Ya. Satu, yang kedua, dalam melaksanakan ibadat rosya kita tidak ada keikhlasan. Maka bila tidak ada keikhlasan, kerana orang suruh puasa, kita puasa nak lah, tak puasa nak double. Lah. Melakukan puasa dalam keadaan terpaksa, bukan kerana ibadah, pengabdian, tabuk. Maka orang yang berpuasa kerana tabuk ini tuan tuan dia akan menghasilkan kualiti yang yang tinggi, yang dapat menundukkan nafsu dia. Sebagaimana nabi shallallahu alaihi wasallam kata, ya apabila kamu makan, kamu kena ambil urut. Dan nafsu kita, aku bilah orang yang, yang orang yang muda tak mampu nak berkahwin, nabi kata jangan boh puasa. Puasa ini boleh menurunkan nafsu kita. Menudukkan nafsu kita. Tetapi kalau puasa kita tidak ada kualiti, dia tidak akan mampu untuk menudukkan nafsu kita. Bagaimana semua yang, yang tidak ada kualiti tidak akan mampu untuk mencidak kita daripada perkara yang yang muntah. Nah, begitulah puasa. Jadi, dalam masalah puasa, kita kena jaga tahan diri kita Daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa dan juga penetapan, jadi kita bersungguh-sungguh eh, daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. mengupah, mencuci orang, ya, itu termasuk dalam perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Free, ya. Yang benda-benda maksiat, ya, walaupun saya kan tidak. <tuh> Baik Dan dengan diri tadi dengan disertai dengan ni, niat Kalau tak ada niat tak jadi tonton. Nanti kita tengok macam mana dalam keadaan ni Niat kuasaan nanti macam mana Jadi kuasaan ni kena ada niat Ya setiap amalan dia kena ada niat Baik Puasa Allah Telah diperdukan pada bulan syarban Tahun ke-2 hikram Ya pokatuan amalan itu pada bulan Syaban. Ya, mulanya difardukan pada bulan Syaban, tapi kita kosongkan dalamlah. Tak ada orang kosongkan Syaban. Baik, sekapuruan puasa, sekapuruan berpuasa tidak tertentu kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Saya gariskan berpuasa kepada. Tempat. Ya. Sekapuruan waktu tidak tertentu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja bahkan difardukan juga kepada umat nabi-nabi terdahulu kewajiban berpuasa umat ulul azmi umat nabi-nabi dulu pun, wajib juga berpuasa ya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum Dipertubuhkan ke atas kamu abu khasar sebagaimana telah dipertubuhkan kepada orang-orang sebelum daripada daripada kamu. Mana umat lagi dulu pun dipertubuhkan juga. Sebab dua-dua Allah subhanahu wa taala ulangkan dengan dengan kan maksud iba. Karena aku iba dalam tadi namanya kafirin. Dipertubuhkan juga. Nah, itu pertubuhan khasar mata. Tu saya gariskan tu. Yang tadinya perbualan puasa saja semata-mata puasa ni umat nabi Muhammad pun ada, umat nabi-nabi dulu pun ada kak ada juga. Tetapi perbualan puasa ramadhan tidak pernah disyariatkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Bahkan ia dikhususkan kepada umat nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, istimewanya nabi nabi Muhammad Shallallahu Sallam. Kerana apa? Kerana dalam bila giliran tertentu ramadhan itu khusus. Kepada so, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala isikan dalam bulan Ramadan itu berbagai-bagai hikmah. Eh? Sekandu, Ram, yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Utamanya dari segi amalan ketika digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ta'ala. Ini ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa. tidak ada pada umat Labi, Jadi, Nabi nabi yang dulu. Jadi pada nabi-nabi dahulu tidak ada disyariatkan puasa Ramadan seperti itu. Dia ditentukan pada Ramadan. Ya, berjalan pada Umar Nabi-nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kawan-kawan suka senang. Jadi, kita kena ambillah, rebutlah peluang. Tahun ni sebulan saja. Ya, kita berpuasa, jadi kita lakukanlah puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas insyaallah. Saya mengatakan Allah Swayan. Apabila kita tengok pada "Mengapa Allah subhanahu wa taala tadi, yang berdiri di kutiba' bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit Seperti mana bukit bukit bukit umat bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit bukit itu persamaan, ya. tetapi berbeza keperduaan ia, khusus pada Ramadhan itu tidak ada pada umat-umat hadidah. Oh, itu saja biasa. biasa ya. Baik, dan ia disediakan kuasa Ramadhan. Syahrul Ramadhan, al-Nadhi, uzun silaqih al-Qur'an. Udam jinnasi wa bayt jinnati mila al-hudha wa quran Wamanashara minhum syahrul ramadan yasum. Masya'i mewajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi semua manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara benar dan salah. Oleh itu siapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan atau mengetahuinya maka hendak dia puasa bulan itu. Ia surah Makarah ayat satu Ini tentang salah satu dari adib syiar dalam puasa Ramadan. Ya. Kemudian puasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir dalam surah bin Omar. Daripada baca negara bokari hadis satu lapan lapan. Rewakku Qalik Mujad Islam ala kawasir Syahadati ala ilaha illallah Wa ala muhammina rasulullah Wa alfari salat Wa ita'i zakah Wa alhajj Wa salirah ma'adhan Islam itu kita lagi dibina atas 5 perkara Mengakui bahwa Tuhan yang sumbah malaikat Allah Dan Muhammad itu adalah Ustaz Allah SWT Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi, orang orang yang tak puasa pada Ramadhan, bulan Ramadan, tak injak bulan Ramadan, ya, dia kurang hukum Islamnya kurang. Dia tidak hati terhadap hukum Islam, ya, mana dia dicatat dalam masalah hukum Islamnya? Sebab dalam masalah puasa tidak dikaitkan seperti mana haji Haji tidak dikaitkan Manuska puan ikan syafi Kalau kamu mampu Tapi puasa dah Ya Tuan-tuan yang ujung sangat juga ya? ya? Mana ada pilihan Kita kena puasa Tuan-tuan Tuan-tuan kita ni Maksudnya ya? kita sikit lah saya tak tahu anak syukur Dia lalu di sini jalan Saya tanya, dia apa adik? Pergi Eh, tak puasa ke? Dia kata ayah nak buka Tapi dia jalan halus-halus Tepang Dia datang kepada tepang Anak syukur, Allah Allah Ini kita betul tentang kerekaan eh? Dia kata ayah nak buka Kalau puasa Tapi saya tak tahu anak syukur Gunaan aduh lorong Bapak bapa kita khusyuk kita bukan kembali lah, mungkin dia sakit ya, ha, mungkin dia sakit ya, dia terikat kawan. Tetapi kalau saja saja tinggal khusyuk tak boleh. Siapa yang berpuakan satu satu daripada cabang-cabang Islam untuk nambah, ya, baik. Hukum meninggalkan kuasa ramadan, <tuh> baik. Yang pertama membaca hukum. Jadi meninggalkan kuasa ramadhan tanpa ada usul dan kerana keingkaran tentang kuasa dia engkar tentang kewajiban kuasa. Bila dia engkar tentang kewajiban kuasa, Bermana dia engkar tentang ayat Allah Subhanahu Wataala? Ya, Allah amanu kutiba anak kemusyriam, kutiba aku dengan mana firqa dipandukan. Aku shololah dan menolak engkar dengan ayat al-Furqan. Mak sebab itu lebih hukumkan sebagai mur, murtad. Kalau dia tanah puasa dengan menganggap proses puasa itu tak banyak, maka dia tak. Kan? Dengan dengan dia tahu hukumnya, Tetap dia beranggapan tak sepatutnya, maka dia jadi murtad. Yang kedua dia meninggalkan puasa tanpa alasan dan tidak, tetapi tidak ingkar, tidak mengingkari kepaduan dia. Dia kata, aku tak kosong Tapi wajib, tapi Apa lah, tapi nakan Itu boleh tidak lebih kosong Itu dihukumkan sebagai apa? Masih Orang yang melakukan dosa Besar, ah, mengutarkan dosa Dan orang ah, ah, okay. yang melakukan dosa ya. Besar-besar Okey Macam semayang tak bisa mahu Ketua semayang Ha? Huh? Ha? Sebab dalam, dalam, uh, kita dah dalam Kita tidak boleh tunjuk suami sebetulkan ya. Tapi hadis ini banyak di Dikitakan di, di, di, uh, oleh para ulama Mereka menyinggalkan semayah dan semayah ha? Maka dikakil dia ya. ya. Tetapi dikakil oleh para ulama Khusus itu dengan khususnya nikmat satu Yang kedua dikakil oleh para ulama dan dia ni nak bayar hutang dekat akauntan tu ke perdua dia nanti. Okey. Nah. Sama dengan dengan masalah puasa ini <tuh> Baik. Penetapan melanggar Ramadan, kita masuk sikit ya, dulu. Penetapan melanggar Ramadan ini melalui dua. Bila nak masuk Ramadan kita tengok dua Satu rukyah, ya, bertemu inilah syarat. Ya, dia ada syarat-syarat dia penyataan. Nah. Mujia ialah pilihan anak bulan dengan mata kepala oleh seorang yang adil. Sebab tu senang tengok anak bulan, saya nak tengok orang. Ya. Jangan fiasa orang yang laki-laki ya. Mesti orang yang hadil. Ha, ya, tengok anak bulan. <tuh> Kalau orang keluarga sendiri itu, nampak bila kita tak nampak, tak sesuatu. Ya. Sebab tu ada negara kita diangkat ramai. Ya, nah, tapi tak ada hubungan. Buruklah, salam dengan. Jadi pertama dia tu bilang, dia anak bilang. Jadi tengok anak bilang, dia mata kepala. Nah, tapi dia haruskan, tengok pakai, pakai teropong diberikan. Ya, zaman lagi tidak teropong tu cuma tengok mata kepala dia semua. Kemudian yang semuanya irla-irla menggunakan perkak. Tengok pada perkiraan bilangan yang ha? cukupkan tiga, tiga puluh Ini berlaku apabila sekiranya anak bulan itu tidak nampak dan sebab kapus ataupun mendung awan Tak boleh nampak Ya, hujan ha, Lalu tergunakan ini Kisah, aku kena cukupkan bulan tiga puluh Ataupun bulan ramah bagi tiga puluh Baik Para orang itu setiap berdapat menentukan awal bulan Ramadan Apakah dengan cara melihat anak, -anak bulan yang dihukum A atau dengan ya. ada ada atau kisah? Ya. Atau kisah? Ada berdekat pendapat di kalangan para ulama. makmurah yang terdekat Kita nak gunungkan kisah atau kita nak gunungkan kisah? Kita nak gunungkan kisah atau kita nak gunungkan kisah? Ada berdekat pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengajarkan bahwa cara dilentuhkan awal Ramadan adalah dengan cara melihat melihat gula, tengok anak gula, itu rukyah dan tidak boleh menggunakan isyap isyap itu nombor 2 anak ingat menggunakan rakyat ya, ya itu ditambahkan di dulu tanya itu. ini adalah pendapat majoriti ulama shalaf dan kalaf shalaf itu kalaf dan kalaf termasuk di dalamnya imam mazhab yang empat abu, abu waklifah ya, imam malik yang syafi'i dan juga Ahmad bin semua mereka tidak pada dulu dulu kan, daripada Aisyah Ia punya kasih syafaat, atau tidak tidak tidak nampak anak bulan yang sebab sebab yang tertentu. Dari mereka baiklah kan? Ia eh, dari ulama yang mengatakan bahawa sebelumnya dulu dulu kalau ia ini habiskan di sholawat salam. لا قسم حتى على Walau tak seru, hatta kau kau, ilah ilah ayubma عليكم, fa ilubma عليكم fakdurul, fakdurul. Artinya janganlah kalian berpusing, sehingga kalian bernyabila. Janganlah berpusing sampai melihat lagi hilang anak bulan. Jika bulan tersebut tertutup awal, maka sebelum anak bulan tersebut sehingga tiga puluh hari. Ini, pegangan para ulama dalam istimbata dalil bagi kita kena dulu ka budhiah daripada ni isyarah. Isyarah ini digunakan setelah datang untuk an-nawlan sebabkan suatu bentuk kabud dan budhiah dan sebagainya. Hadis yang usul. Dan sallallahu alaihi wasallam ya sumu li ru'yati wa'tilu li ru'yati. Artinya berpuasa lah kerana kalian lihat bulan Dan berbuka lah ketika kalian melihat bulan Nak puasa pun kena tengok anak bulan Nak raya pun kena tengok anak, anak bulan Ya lebih ha, tak terginkan sya'ur Kemudian syaitkan Nabi SAW lagi إِذَا رَعَيْكُمُ إِلَىٰ رَفَشُرُ وَإِذَا رَعَيْكُمُ فَاحِرُ Jika kalian melihat ilal Alhamdulillah Alhamdulillah Ramadhan maka berpuasa Dan jika kalian melihat ilal syawal Maka berbuka semuanya Nabi ha, sulaiman aku kita tengok ini hilal anak bulan dulu ya ha. jadi inilah hubungan para ulama ulama terutama yang yang empat sepakat mengatakan bahwa yang kita kenal selalu pada hukumkan uh, ru'yah dari perahi isya baiklah seorang pada waktu paginya berada di negeri yang bernama hari raj lalu musafir ke negeri yang jauh dan penduduknya masih bertawassul maka dia wajib menahan diri untuk bagi hari kan tersebut sebagai menuju tersebut contoh contohnya. Ha. Ha. contoh pun saya ikut di Thailand pula di Malaysia tak pernah lagi. Ha. jadi orang lakukan kubur dan pergi makan dekat orang-orang belah belah meni selepas perkuburan pergi makan dekat orang, orang belak -belak, belak, belak, ini, sebelah -sebelah, sebelah kubur di Malaysia yang nak makan sebab sana ada posla jadi pergi ke sini tak pos lagi itu kononnya lihat lepas hari tahu tak Hah. jadi masalah ini sekiranya saya kata orang itu ini di Indonesia di Indonesia orang dah belum posla lagi Indonesia posla dulu jadi dia terlepas ke sini sampai sini orang tidak posla sewajib so, wajib kena tahan ini dia kena posla juga nampak tu kan jadi juga begitu, sini, sini, contohnya Dah hari nanti Sampai jauh eh. Oh, saya lagi kita kenapa? Dah hari nanti Saya cukupkan, cukup kan? duh, duh, duh, duh. Ya. Baik Baik Seorang yang mempengaruhi Dan negeri yang tidak Orang negri yang lihat anak bulan maka hendalah ia berbeza yang beraya hari raya bersama-mereka sama. Ada ia puasa dua hari atau dua hari. Contohnya ada mana yang di beberapa negara dan kalau mana berbasir katatan buat bulan, kan? Tapi bukan lama tanah. Jadi tanah, contohnya dia dah puasa dua hari dah. Sampai sini, ibu bapa sini banyak Dia Ia berpuasa dua puluh lapan hari, dua hari sepatutnya dia kena puasa 29 hari sampai sini orang dah raya contoh, contoh maka dia kena sambut hari raya sama-sama dengan orang orang dan dia kena kawal satu hari lagi sebab apa? dalam sebulan tidak ada 28 hari sekurang-kurang dalam sebulan dalam Islam ialah 29 hari tak ada 28 hari jadi dia dah puasa 28 hari so dia kena kawal satu hari lagi Ose. Oh, Apa benar ya? nek? Hmm. Nah. Kalau bagaimana tus kira yang mengkhos 28 hari maka ndak ada yang sebabkan puasa sebuah hari Kerana dalam dalam bulan Islam tidak ada 28 hari, hari kadang. Ya. 28 hari tidak ada. <coughs> di sini semua telah mati Allah sekalian kita tengok syarat wajib berpuasa siapa yang diwajibkan berpuasa berpuasa tidak diwajibkan ke atas orang kafir kerana puasa merupakan satu cabang daripada cabang-cabang islam walaupun ke mana pun di akhirat mereka akan seksa kerana kekafiran mereka dan kerana meninggalkan cabang-cabang islam sebab lah, itu kita tak ada paksa Orang bukan Islam Supaya paksa Dan kita tak ada paksa Orang bukan Islam Supaya semayang Suruh dia semayang Ya okay. yeah. Dalam Semua Allah subhanahu wa ta'ala Lagi keluar hafiqin Tidak ada paksaan dalam agama Ini banyak waslah Kedatanya Ya, orang Islam sendiri bila kita sembaya nak sembaya, kita sembaya. Jukulih mesyir. Ayah dengan lahir perwakili telah pasti dalam agamu. tak benar ayat itu. Ayah pun tegurkan lahir perwakili. Atau tidak dapat pasti dalam agamu. Atau kita tak dapat pasti. Allah bukan staff untukmu tu. Maksud Islam kamu. Alam. Kita tak boleh dapat pasti alam tulis Islam supaya sembaya sama kita. Kita tak boleh pasti Orang Islam supaya terpolar sama kita Tak boleh tetapi kita beli paksa orang Islam sendiri supaya dia berpaksa Sekiranya tak paksa, kena dikidakkan, ada paksaan Bagaimana orang yang murtah Bila masuk Islam, boleh murtah lagi dah Kalau murtah saja dia kena suruh bertalbat Kalau tidak bertalbat saja Kena dikidakkan Dalam Islam, kenapa? Pancur Kena ada paksa Dalam Islam, ada paksa sebab itulah Nabi sallallahu kata Pukul lah anak kamu apabila umur 10 tahun tak menangis bila pukul. Jangan pukul sampai terlalu teruklah. Ya, kita pukul sebenarnya mengajar, tak dia Pukul sebagai pengajaran. Bukan pukul kerana nak Nafsu Banyak tekanan untuk pukul-pukul sebab nak nafsu puas. Sebab tu kita anak kita berubah sebab kadang-kadang emosi dia sebab marah kita. kita pukul bukan sebab ibadah dah sedangkan pukul anak tu cara terbaik dia jadi ibadah ibadah kerana sunnah Nabi arah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala. tapi kita dah sudah gunakan kita gunakan rokan kita sebagai lepaskan nafsu kita <tuh> Baik, walaupun orang bukan Islam Tidak wajib, tidak diwajibkan kepada tetapi Tapi kepada mereka Orang-orang ok, Islam ada Di Allah Subhanahu. Allah SWT, Allah mereka kutukan Islam Sebab so, itulah di akhirat nanti Al-Fatihah dengan sebab kekukuran Dan Al-Fatihah adalah sebab meninggalkan Salah satu yang Islam Sebab itulah Ada syarat kaisal kepada orang-orang yang Raffirin ha? okay. itu syarat cara pertama, syarat maju. Jadi waktu itu enggak dia lah, Baik, yang kedua taklif. Taklif ini mukallaf ya, kawan Maksudnya orang Islam yang balig dan berakal. Itu taklif. Artinya mukallaf, mukallaf punya balig dan berakal. Sehingga hilang dua sifat ini Maka jatuhkan dari kemas kaklik Ketika itu tidak ditutup sedikit pun Melaksanakan tuntutan agama Kalau akal kita juga ada agama Gila dia ya? Maka hujurlah Kaklik nah, tadi Tadi kita beri puasa sebaya Masa besar, besar Begitu juga anak-anak yang berlembang Balik Lajimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rukiyah qalam al-Talata, an imnani hatta yajda yizara, dan an shabihi, dan an hatta yahthalim, dan an majnuni hatta yahla." Diangkatkan tulisan, apabila tidak diangkatkan amalan dia daripada tiga jenis manusia ini yang pertama daripada orang yang tidur, syahidalah dia sedar mangir, tidak dituliskan kecetutan kalau mereka menjahatnya sepuluh pun tak terlalu tak ditulis daripada kanak-kanak anak syahidalah dia mimpi artinya balik daripada anak kanak itu taklah dapatkan kejahatan dia pun taklah diangkatkan kolam, artinya tidak sepuluh apa-apa Ya, ketiga-tiganya daripada orang yang gila sehinggalah dia berangkat Bukan gila ini sengaja karena apa kan? Ya, Kalau sengaja minum arat itu lah Dosa minum arat Ya Kalau oh, dia tak berdosa minum duduk Sebab ada kita berdosa-dosa mabuk Hilang akar Tak putih tak masuk so, ni eh. Sebab itu ada Dosa minum arat itu dan tiga jenis tuan-tuan-tuan yang diangkat kewakalan hatinya tidak boleh catatkan amalan dia Ketika dia tidur Ketika anak-anak Dan ketika mana dia gila Silah akal Yang tidak disajarkan tuan -tuan. Hadis dari Abu, Abu Daud Itu syarat wajib Kemudian yang ketiga ialah Tiada perusuran Yang menghalangnya berpuasa atau yang mengharuskan yang berpuasa Tidak ada keunjuran Secara wajib saja Tidak ada keunjuran yang menghalangnya daripada berpuasa Atau yang mengharuskan yang berpuasa Ini dibatikan kepada dua Yang pertama Yang menghalang berpuasa Ia seperti mana kedatangan haid Atau memuas pada siang Siang hari Maka ini tak diwajibkan dia berpuasa Bukur kau jipanya berpuasa, bahkan haram dia berpuas puasa ketika menandatangan. Hai, apa ini? Lupa. <coughs> yang kedua pensel atau bilas panjang hari dari pagi sampai masuk mukjiz pensel lagi. Ya, itu yang halang dia berpuas. Puasa, tadi wajikan Bapak, puasa, macam mana puasa orang gila, orang oh, oh, kencang okay. Ataupun gila Sepanjang hari, dia ada gila menda akan datang okay. Sekejap, elok, eh, sekejap, dia pergi gila ha. Jadi kalau gila dia berpanjangan ataupun gila se sepanjang hari Pukul 12 dia sudah balik, ha. lepas dia kena tahan puasa ha. Jadi, Kalau orang yang, yang datang sekejap gila sekejap baik, tuan-tuan Beguna tetap bila dia sedap, begitu lepas posnya. Baik. Right. Nah itu keuzuran yang halang daripada berpuasa artinya tak boleh puasa Kemudian kedua keuzuran yang haruskan dia berbuka. Bila ada keuzuran, ini, maka haruskan dia berbuka. Baik. Right. Yang pertama sakit yang mendatangkan mutarat yang besar, artinya dia ini tak boleh puasa langsung lah ya sebab spesial dia kan ah, maka dia dia haruskan berpuasa sampai pada tanggal takbir posan ya atau posan juga yang di sana dia kena menahan puasa ya masa seperti itu tak diwajibkan dia puasa bahkan untuk dia wajib dia kena berpuasa karena menolak perubahan pengabaan kepada pada diri dia yang kedua peserta yang jaraknya tidak kurang daripada 83 km dengan syarat dia musafir yang, yang hak harus. Kalau tidak meropat, pergi nak nyanyi, pergi, pergi, pergi diskong ke mana-mana, ya, itu tak boleh. Ya. Jadi nak orang musafir yang lebih daripada 2 malam, ya. Musafir yang harus, maka dibolehkan dia berpuh, berbuka puasa Boleh dia berbuka puasa tetapi tuan, tuan orang yang berbuka kuasa kemudian musafir selepas sedikit pajar, maka tidak digunakan berbuka kuasa. Jadi di sini tuan-tuan, dalam kealaman hajir itu, orang yang kuasa kemudian pukul sembilan tidak jadi musyafir, maka dia tak boleh buka ya. Sebab itulah tuan-tuan, kalau berbuka kuasa, kemudian musyafir kena tumbuh sebelumnya bersuk, subuh. Setelah waktu subuh, tuan-tuan keluar, itu tuan-tuan boleh berpura puasa yang ditinggalkan ya? perjalanan hmm. Tapi kalau tuan-tuan ada puasa di sini, lepas subuh, nanti pukul 8, pukul 9, baru tuan-tuan tidak boleh berpuasa. berpura puasa ya? ah, Jadi syarat mesti sebelum daripada masuk, waktu subuh, subuh dah keluar Terusakir okay. ya? Terima <tuh> Jalani so, siapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Artinya dia tinggal, bukan, tidak bukan kata-kata, janganlah kata-kata. Ya, janganlah <tuh>. kata-kata. itu dari uh, boleh kita berbuka puasa jika akan Atau dalam dalam usaha usah kesabian. Jadi Islam ni tidaklah begitu ketat sangat orang-orang di dunia kita ada juga pelonggaran Ya. Yeah. <tuh> Baik. Baik, usahanya harus dia yang yang mengharuskan berbuka puasa juga, tuan-tuan. Ialah tidak mampu untuk berpuasa. Oleh itu wajib dia untuk berpuasa disebabkan terlalu tua. Dia tidak berkeinginan masuk dalam golongan yang tak mampu nak berpuasa lagi dah. Memang dah tak mampu nak berpuasa. Ya. Maka dia wajib kena berbuka puasa. Ya. Dia kena buka puasa. Siapa dia itu orang yang tua ataupun orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Ini banyak juga tuan yang lupa kita pada orang-orang dia bayar tiga, di, tiga, ya, dia bayar tiga. Sebab lima kali posal dia, yang masih tali posal dia tali, tak tali posal dia bayar tiga, ya. Bayar tiga ya. Baya boleh bayar kerana lekat banyak. Kalau bayar tiga boleh bayar itu sebab. Sebab. Firman Allah subhanahu wa taala: وَعَلَى الَّذِينَ يُفِيقُونَهُ فِي الْأَرْضِ فَعَمْنِشْدِينَ wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berkosa kerana tua dan sebagainya membayar tijak, yaitu memberi makan orang miskin sehari satu cupang ya, tijak sehari satu, satu cupang bukan sehari satu gantang, sehari satu cupang bagi 60 orang miskin <tuh> sehari satu cupang Bagi pada orang miskin, bukan anak yatim, ya satu cupa sehari bagi orang miskin, bukan pada orang uh, pada anak yatim tak boleh. Seperangan-perangan sahaja miskin, pakir tak pernah, ya sehari satu cupa. Okay. Baik, baiklah ya. Rukun berpasar. Alif ikut khutbah ke apa tuan? Ingat tak? Macam mana nak puasa tak tarukunlah. <laughs> oh. Ha? Ikut khutbah ya bang. Seduk. Undang nak ada debat. Ada broder? Hah? Ikut khutbah apa mana nak pasal ni? itu semayang ni ya? lah, itu semayang. Muka huh? pasal ada dua, ada dua, dua atau dua. Yang pertama ni, ni. Yang kedua, apa? Salah, itu semayang. Pertama niatnya kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang bertakar sembaya membatalkan puasa itu. Atau tidak hal itu salah satu makunya. Jadi untuk puasa ada dua? dua. Baik niat puasa, niat itu kasat melakukan kuasa. Kasa, ngajak, kita kuasa. Saya puasa. Kasat, kasat itu sengaja untuk puasa sahaja puasa. Nama itu, nama itu. Jadi kawasan semuanya kita bosan, bukannya kita dipaksa atau terpunuhi, tidak Ya, kawasan punya niat, sahaja kita berkawasan Tentang niat kita terjadi hati Bukan mulut Seperti itulah para orang-orang yang kata tidak cukup, tidak memadai kita niat kawasan Ini kawasan yang terkenal, Allah SWT, kalau tanpa ada hati kita niat kawasan bukan ada Tak jadi jadi penting nak ada berhak hati. Kalau lidah saja hanya membantu bantu saja. Tapi kalau kita jahat, kita tidak niat. Perintah Allah melainkan kosong. Yang ada nurut kita saja, oleh maklumat kita memandang tidak memandang. Atur rumah terawih yang ingin ajal nawaitu semangat itu, sila biar hati, kita pun dia hanya kosong Jangan nak melihat macian saja. Ya, keluar kalau pernah kita kalau maklumat tak memandang. Ya, kena niat di hati juga sebab keempat niat tidak ada menaikkan niat tapi ada pemindah ialah kata-kata Mulut, -kata. niat kita itu bukan niat baik niat puasa Ramadhan tengok niat puasa Ramadhan yang pertama berniat pada waktu malam syaratnya puasa Ramadan syaratnya niat mesti kena sebelah malam sebelum masuk waktu itu sebut, sebelum tepik fajar. Yaitu niat puasa sebelum tepik fajar sekiranya yang berniat selepas tepik fajar maka batal niat dan puasa pukul tujuh niat puasa Ramadan tak salah kawan-kawan bila tak suah dia kena puasa tak? dia betul tak kena puasa juga kena, kena tahan diri daripada masalah. makan minum dan lunit seperti mana orang yang hai tu lalu? Walaupun dia tidak berpuasa tetapi dia kena berlindung jangan makan depan anak, jangan makan depan ya. Dia makan depan suami, dengan suami sekali makan. Ya. Dia dia buat apa? Tendang dia kena dia. Balik suami tu tak payah cukup apa semua. Ya. Baik, ataupun yang mesti kena tu amalan. Dia punya bersalah apa kosong sunat. Boleh puasa boleh, sebelum selepas terbit aja boleh. Sebelum menjelang maghrib harusnya masuk waktu. waktu Dipunyai ini ya. Itu kalau ikut pendapat itu benar. Tapi puasa Ramadan tak boleh. Dia bermalam bermalamkan ini, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyin siyamah qabla al-fajr fala siyamah. Hadis ini darurat ini. Yang kita berharap siapa yang tidak berniat puasa sebelum terhadap Maka tidak, tidak ada puasa bagi ini adalah yang Ini ada suatu Ini adalah ulama amin yiti Puasa Ramadan dan danas malam Puasa Ramadan dan danas ulama malam Ya, aku. Jadi sebab tu kita ikhlas, bagaimana setiap tahun terus kita ni, yeah, poso poso. Kedua, yeah, Yang pertama tadi kena berbarangannya. Yang kedua kena tentukan jenis poso. Sebab kita katakan saja, selesai satu hari pada bulan Ramadhan. Kena sebut bulan Ramadhan, Kita tentukan, yeah. Ya ni tentukan niat puasa Ramadan. Sekiranya tidak ditentukan jenis puasa dengan bahawa seorang berniat semata-mata puasa saja. Hanya berpuasa, rugi. Itu puasa itu ada kerana niat. Maka tidak sah puasa itu, benar ya, puasa ya. Berdasarkan hadis sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Jadi orang oh, lakukan puasa tadi berdasarkan kepada niat dia. Jadi kita tentukan, kita tentukan jenis jenis puasa dia. Itu puasa Ramadan. Yang ketiga berulang-ulangnya. Niat akan kita ulang. Ini yang kita selalu buat ulang puasa tu. Adalah perniagaan setiap alam sebulan sebilik hajar. Tidak cukup dengan satu niat untuk puasa Ramadan kerana puasa Ramadan bukanlah ibadah. Yang satu tetapi ia merupakan ibadah yang berulang-ulang dan setiap ibadah itu mesti, mesti Dikhususkan niatnya tersendiri. Kadang-kadang kita niat puasa terutama sebagai puasa sebulan ramadan, ada niat betul kan? Macam mana niat sebulan? Apa -apa? Ya, lihat? Hukum niat sebulan ramadan, niat puasa bulan ramadan pada malam awal puasa ramadan Hukumnya disunatkan, sedangkan hukum niat untuk puasa hari-hari, ya, setelah hari pertama. Hari, selama sebulan ke kemarin yang pertama awal Ramadan. Kemudian hari-hari sunah pasir hari pertama tadi ada beda pendapat di kalangan para ulama Ada fikah. Sama ada kena niat sejak ataupun tidak? Baik. Menurut pendapat Syekh A, niat puasa untuk sebulan penuh tersebut cukup untuk puasa satu hari yang pertama saja. Itu menurut Syekh A contoh tengok dalam kalendar haji lah kan? ya. Daratuludi pada kan? disebut ya. Jadi dari dari Syawal sampai sampai jam ke puasa di bulan pada pertama tadi dia menampung untuk hari pertama itu saja. Adapun hari-hari manakala hari setiap hari puasa Ramadan wajib berniat mula jika tidak maka tidak sah puasa puasa. Baik Manakala murid sumar malik Niat puasa Ramadan Untuk sebulan penuh Sudah mencukupi Sehingga untuk hari-hari berikutnya Tidak wajib niat kembali Haji di Tenggermah Kalau Imam, eh, imam Malik Kita tidak terpaksa Kita puasa sebulan berpaksa Penuh awal niat-niat sebulan Maka hari-hari itu tak payah niat puluhan Tak pun Tengok dalam Hasyah Al-Baduli Taduli kembali Ya kita punya wakilayaan Jadi kita kelihatan kadang-kadang kita Tak tahu kita menemukan kursus sebulan orang-orang Sebulan Ini kedudukannya Boleh niat sebulan Tapi silap dia Tak kursus hari-hari, bukan wajib Jadi dah silap daripada para ulamah Tengah kata, Imam Asyafin kata wajib kena niat juga Imam Malik kata tak wajib kena niat juga Ini yang kursus sinat Niat potong sunnah tidak disyaratkan pada waktu malam dan tidak perlu ditentukan jenis potong Dan niat sah dilakukan sebelum bingkir matahari Serta sah juga dengan niat niatmu Kukulah semata-mata semata potong Hanya potong dan malam tanah Itu adalah potong, potong sunnah ya. Potong sunnah tidak berbeda dengan potong Sebab kita tidak akan ya, terang Potong ini adalah amalan yang uh, Boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Terima kasih dan saya rasa cukuplah tuan-tuan pada pagi uh, ini uh, Menunggu-tang uh, banyak dapat membantu kita untuk kita meneruskan Ibarat kita uh, Ibarat kosnya kita Yang akan datang Dan insyaAllah da -da -da, da -da, uh, ada kesempatan yang akan datang Saya akan sambung balik Bicang kosnya ini Terus uh, kita akan menyebutkan Nanti tentang Sijiah uh, dan bagaimana Takwarah dan bagaimana Ya dan juga bagaimana orang yang sakit nak injection itu bagaimana, ja, banyak pembahasan dalam tu. Wassalam, insya Allah. Yang selamat dapat pada bulan yang akan ouais, datang. Membagi kepada Allah subhanahu wataala yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.